Slavă sovia a 81-a, a fiilor în vierii, că te Tatăl ceresc. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru, care ești din ceruri. Te iubim și te rugăm, iartă-ne și primește-ne ca pe fiul celor risipitor, fiindcă maslinul neamului nostru românesc urgiile fiarei roșii nu-l au frânt. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru, care ești din ceruri. Te iubim și te rugăm. Iartă-ne și șterge cu aripă tale greșelile noastre din cartea vieții, așa cum iartă fiilor un părinte blând. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, cel care ești în ceruri, te iubim și te rugăm. Iartă-ne și primește ca ofrandă toate faptele, gândurile și cuvintele noastre ca pe niște lacrimi de pocăință pe obraz curgând. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, care ești în ceruri, te iubim și te rugăm. Iartă-ne și pune voia ta în mintea mâna și inima noastră, ca să nu mai greșim nici când. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, care ești în cer, te iubim și te rugăm, iartă-ne și așează sâmburile de foc al Duhului Cunoștinței în noi, ca să te vedem lucrând. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, care ești în cer, te iubim și te rugăm, iartă-ne și fă să ardă în noi candela Duhului Sfânt, ca să încă ființa și sufletele noastre le-am închinat cu un gând. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, care ești în cerul, te iubim și te rugăm. Iartă-ne și fă din noi o făclie de lumină pentru frații noștri, care în întuneric așteaptă judecata ta tremurând. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, care ești în cer, te iubim și te rugăm. Iartă-ne și dăruiește ne veșmentul de nuntă ca o aură de lumină lină a Harului Tău cel Sfânt. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, care ești în cerul. Te iubim și te rugăm, iartă-ne și dă un nume, stelilor noastre, pentru ca îmbrăcați în smirna smereniei să intrăm într al Sfinților rând. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru care ești în cerul. Te iubim și te rugăm, îngăduie să vedem sfântă fața ta, aplicându-se asupra noastră cu iubire și surăzând.